Yo, yo, uh. word, adjective, pronoun, adverb, run on and on and on, where my gerunds at? Parenthetical uh. Shit, motherfucker, ass, tids, cunt, fuck. Motherfucker, shit, ass, tids, motherfucker, shit Come on Pickity fuck, pickity fuck, pickity fuck Avsnitt 54 av Tom och Luddes podcast är här Jag heter Ludde Lundblad och just i detta nu så vill jag göra ett litet announcement, Tommy Okej okay. Jag vill säga Hej Emily, jag hoppas du har en trevlig tågresa. Det... Jag ska försöka att vara i tid vid centralstationen så jag kan möta dig så att du inte går vilse här i Gävle. Det här är så typiskt, eller där. Typ. då? Skickas mot subtil... Nej, nu höll jag på att kalla den där hälsningen subtil. Nej, hon är inte en subtil. Nej. Hur många... Nej, jag har aldrig hälsat till en brud i den här podden. Eller har jag det? nej. Ja. Har jag det? Jag kanske har gjort det. Du har, Det har du ju. Okej, är det så du vill inleda den här podden i alla fall? Ja, så vill jag inleda. Hur vill du inleda då? Okej. Vem fan lyssnar på den här podden då? Vi gör så här. Vet vad vi gör? Vi bryter här. Så tar vi, vad heter det, vignetten igen. Och sen så får du inleda veckans avsnitt. Ja. Yo uh. Word Adjective Pronoun Adverb Run on and on and on Where my Jerins at Parenthetical uh. Shit, motherfucker, ass, tits, cunt, cock, motherfucker Tids, Tommy och Luddes podcast, avsnitt 54. Hej alla kära lyssnare. Eh, speciellt du, Emilie, som eh, just nu sitter på ett tåg på väg till Gävle. Och jag vill ju bara påpeka att eh, jag kommer vara i Gävle eh, lördag söndag jag också. Fredag, lördag söndag. Så... Det är allt jag säger. Hej Ludde, hur är det med dig? Det är bra med mig Tommy. Din gamla kockblocker. Nej, alltså jag vet inte. Om du av någon anledning inte kan prestera så jag säger bara att hon har alternativ. Okej. Okej. Okej, så det är enbart därför hon åker till Gävle alltså? Nej, nej, hon visste ju inte att jag kommer vara jävlar. Nej, men fan. Men nu när hon vet det så kan hon ju liksom ha en, en, en backupplan. Jag, jag kommer ju bara vara typ 20 minuter ifrån dig. Exakt, varför behöver hon en backupplan? Utifrån att du inte levererar. Levererar, okej. Okay. Mm, vi vet ju vad hon är ute efter. Vet vi det? Ja, och är hon inte ute efter det så finns ju jag. Ja, mm. det är högst oklart just nu vad vi pratar om, känner jag. Ja, jag vet. Det här, det här är jätteinternt och det är bara hon som förstår det. Så nu borde vi gå vidare. Ja, ska vi kort säga det att vi har nu suttit i ungefär en timme nu. Ja, det har vi. Det har vi faktiskt. Och försökt spela in det här förbannade jävla avsnittet. Ja, det är skit. Jag är, jag är inte på jättebra humör. Nej. Det känns som att vi har spelat in en timme för Jäves. Skype mm -hmm. är inte på vår sida ikväll. Nej. Men vi tar över telefon. Det gör vi. Som supertroopers. Uh, supertroopers, det, det, det är exakt vad vi är. Mm. Uh, faktiskt. Men uh, jag, jag, jag tycker ändå att vi behöver... Jag vet att det blir väldigt upprepande för dig nu. Ja. Du, har fått, du, har, du, har, du har fått berätta samma sak för mig. Det är det tredje gången du berättar det här för mig. Men Du, du, du, du är skakig, Tommy. Jag är faktiskt kanske Är du det, det fortfarande? Jag är fortfarande skakig, fast nu är det så här: en blandning av det eh, tillsammans med frustration. Ja. Men när vi började för en timme sen så hade jag nyss haft en eh, person över på lägenhetsvisning som bara råkade vara en väldigt väldigt söt tjej. Mm. Uh, och jag uh, jag blev lite nervös. Jag blev lite blyg faktiskt. Och jag förstår inte riktigt varför jag blir det nu för tiden. Det är andra gången. Det andra gången jag blir det på två veckor nu. Jag vet inte om jag okay, om just... jag börjar tappa det eller vad det är ja uh, ja, nej, alltså blir du blyg någon gång, då? Har, har du några tips, oh. några råd hur man inte ska vara blyg och nervös kring, kring tjejer? Dricksprit. Ja, men det är, ju, det, är, det är ju inte en bra idé. Nej. Om jag ju komma någon på lägenhetsvisning nu ska jag supa med full. Ja, så, öppna dyngrak så här. Ja. Ursäkta, gå in och kräks. <laughs> Typ, jag torkar upp det sen. <laughs> nu möter den i porten, så nu åker vi upp till fel lägenhet. Ja. Jag, jag, ring, Nej, jag, jag det... försökte ju faktiskt ta mig in i fel lägenhet klockan halv tolv på natten en gång. Varför då? Um, jag hade matchat med en på Tinder. Okej. Okay. Och hon bor i... Får jag, får, jag, jag kan ju säga att hon bor i, i, i Abrahamsberg. Så det kan jag säga. Ja. Ja. ingen vet vem hon är då där och sen Nej. så fick jag så här väg eh, jag, hade jag hade varit hos henne förut en gång men och då kände jag att nu hittar jag till henne ja och hon bor på tredje våningen eh, längst bort i korridoren till vänster that... nu, nu har du i stort sett beskrivit <laughs> exakt hur <var> hon bor <laughs> nu kommer nu kommer hon bli styckmördad ja ja ja Uh, bara, jag gick bara till andra våningen andra gången jag skulle hälsa på henne och ställde mig med, med, med min ryggsäck och, och, och plingade på uh, den dörren längst bort i korridoren till vänster mm. och när ingen svarade så, så provade jag så här, rycka lite i dörrantaget. Tills jag tänkte, ja ah, vänta nu, det här kanske inte är hennes dörr. Och så gick jag tillbaka till trapp trapporna och kollade om det fanns en till våning att gå. Och det fanns det ju. Och mm. det var ju där uppe mm. hon var. Men jag, jag vill veta om det var någon i den lägenheten halv tolv på natten eh, i Abramsberg, en söndag. Om, om, de ligger där, om de gömde sig bakom soffan med en kniv i handen och bara väntade på att jag skulle bryta upp dörren och komma in med motorsåg. Med, med största sannolikhet så, så är det ju så eh, Och att de förmodligen Vem fan är det som plingar på nu Och så vågar de inte gå upp och kolla Ja, och så kollar de ut i är, så, här, titt så Tittar ut i tittarna och så här, vänder som. Det är någon jävla knarkare Ja, eh, det, det, det, det får ju mig Vad heter det <clears throat> Osökt att tänka på Du plingade på dörren eh, Häromveckan, här hemma Okej, okay. det är läskigt Visst är det, mm. visst är det jävligt läskigt när du plingar på dörren Ja, men när man inte vänt... Alltså är det, nu har jag börjat vant med för att... Eh, eh, sonen har ju kompisar som kommer hit. I stupekvarten. <laughs> stupekvarten. Ja. ja. Jag har ju träffat hans kompisar. Ja, eh, så det jag är har jag ju van jag, han har ju Han har ju praktiskt taget fått en av dem att tvångskrama mig. Din, din son är lite dominant mot sina vänner ibland. Han, han är han är din son. Ja, precis. Har du inte märkt det? det, det han är silverback. Ah, ja, ja. har du inte märkt ja. det? Det är han som är alfahanen i gänget. Jo, lite har tänkt så, kanske. Ja. Ah. Du får akta dig mm. så att han inte blir rövig. Ja, jag, jo, jag vet. Mm. Jag vet. Jag är fullt medveten <laughs> om det, Tommy, faktiskt. <laughs> <Okay>. Fullt medveten. <laughs> Vad bra, för han typ tvingade den och sina vänner att krama mig. Mm. Ja. Ah. <clears throat> Men, men i alla fall, så plingar du plingar... Alltså, nu när det plingar... Nu jag van, så att det är liksom... Jag räknar ju kallt med att det är någon av hans kompisar, liksom. Ja. Uh, men så plingar det, så gick jag och tittade, så såg jag att det var en... Det var ju en försäljare, var det ju. Hur såg du att det var en försäljare? Uh, person... Alltså, alltså, någonting. För personen i fråga stod och höll i en så här folder, en mapp, liksom. Ja. Uh, och barnen kom ju och sa, vem är det jag? Och jag... jag min min direkta reaktion då det var nåt get, down, Arnold, get jag bara, down get down get ja jag vänt full jag vänt full Arnold get down get down get down gå Och så hette det <laughs> och de bara vad och jag var så på riktigt jag var så här, <laughs> och så tittar jag liksom så här och så jag bara, gå gå gå så här, att de skulle gå in i vardagsrummet Ehm um, för det, och, för det är så, så jobbet jätte... att öppna dörren Och säga att man är inte är intresserad Ja, ja men det, det, det är det som är Jag hatar det ja. Jag tycker det är hemskt det är samma sak som när det är telefonförsäljare Jag har ju svårt Att eh, så här, Lägga Säga ifrån Nu har jag ju alltså, lärt mig när det är försäljare Men när jag svarar Nu för tiden Då försöker jag Och det, det är också dumt egentligen men väldigt ofta då Om jag svarar Och så är det, råkar det vara en försäljare Liksom jag tittar mig inte för och sådär Och de bara hej hej Jag ringer Vi ringer från eh, Bomans försökningsbolag Och ja, har du tänkt på att man börjar säga Jag vill bara påpeka att jag, jag, vill inte, jag är inte ute efter att sälja någonting det Är det första de säger Men det är ju bullshit jag bara, Ja det är ju så jävla bullshit Men då har jag börjat säga så såhär Jaha vad intressant Och så lägger jag på Det, det är ju ganska... Äh, då då, då, då, då är de, kommer de att skakis. Och lite nervosa. Ah, ja. jag, och jag vet, någon gång så har jag sagt så här. Jag kan inte prata just nu och det på att bli avsugen. Och så, och så lägger man bara på. För då har de någonting kul att säga i kafferummet. Liksom. Ja, precis. Så då, då, då är Men jag då ofta, är inte ledsen ändå. Of oftast försöker jag undvika att svara för att jag tycker det är jobbigt. För det var ju som... Ja, men det, det, det var det var jättejobbigt. Men kan du, det kan var du, kan, när den står utanför din port då, då kan inte du så här genom brevinkastet typ bara säga typ Jag kan inte prata här, just nu, jag håller på att bli avsugen. försvin <laughs> Det är ju hotfullt, det får jag inte. Ja. Jag, jag, har ju, jag har ju varit telefonförsäljare. Jag kanske jag ska, jag ska prova att säga någonting till dig. Ja, ja alltså. men det måste jag, jag, jag var inte färdig där än. För, för jag, det var ju en försäljare som kom in. Mm. Alltså, alltså det, det är två som har... En som har lyckats, för jag köpte faktiskt en brandsläckare av en stubbe. Okej, det var inte en brud heller. Nej, men det kan vara... Fan, en brandsläckare kan vara bra att ha. Det <laughs> de var ju svart liksom, det var ju snygg. Speciellt när ungarna började komma upp i den åldern. Ja, jo, men det var en... Var en... Eh, eh, en eh, Fan, jag, jag sitter ju här med hela Tivo-box. Det var också en som knackade på dönn. Ja, det var ju ett Nej, den var du jätteglad för, förresten. Ja, ja, ja men alltså det var ju nånting jag vill, alltså Det, det ville jag ju ha, men det var ju bara tur. Men, men det var en annan... Och, och han kom in och, och, och, och han var skittrevlig. Och, och, och det är klart att han är det, för han är ju säljare, liksom. Ja, ja, ja, Men det dröjde typ tio minuter en kvart innan jag förstod vad ens vad han skulle sälja. Nej, vad pratade han om innan, ja. då? han bara, de... om och igen jag är inte här för att sälja något. Nej, nej det, det, det är på telefon de har sagt det. Men han var vid, han var ett proffs ute i för han mjukade upp mig liksom. Blev, blev hej och tjenis på något sätt. Ja, ja, ja. Och sen visade visades att han, att han, och det måste för fan det var det mest lönlösa att sälja. Han sålde sådana här årslexikon då, du vet. Det kommer ett nytt lexikon varje år liksom, och så står allt viktigt som har hänt i, i det ja. året. Var, var det horisont ja. eller? Jag vet inte, men, men liksom, jag liksom så här, jag bara, hallå, internet? Alltså, ja. känns det känns med det här behövs inte. Men han håller på, alltså, cirka 20 minuter, en halvtimme, innan jag liksom så här, typ så här, du förlåt, men alltså, jag, jag är inte intresserad. Alltså, det är jättejobbigt. Men, men hur som, då när jag hyssade iväg ungarna och, och, och sådär. För jag hade jag hade en poäng med det här. Um, sen liksom så kommer de ut igen så bara, är försäljaren borta så här? Ja, är den borta nu. Sen kom ju frågor då, speciellt från, från, från, från, från dottern. Okej. Okay. Kommer hon vara rädd för försäljare nu? Ah, ja för hon sa, pappa, hur ser en försäljare ut? <laughs> Så, så hon vet när hon ska kubba. När hon går på gatan. Ja, men alltså, min reaktion blev som att, oj, oj, utanför dörren är det någonting farligt nu. Ja, ja, ja. Det, det var ju kanske inte ja. jättepedagogiskt. Nej, och så är liksom, det de så här. Och så, så, så landar som liksom han säger, men va, va, varför, varför, varför kan du inte öppna det försäljare för <laughs> Varför kan du inte? Och då är det så här, <laughs> Jag bara äh, ryckte på axlarna och typ gick in i köket och fortsatte laga mat typ för att jag kan så här, så här, nej för pappa är för feg man kan inte säga nej men det känns som att har man väl öppnat dörren då måste man fan lyssna på vad de har att säga också så ja. då låter jag fan hellre dörren vara stängd alltså jag, jag öppnade jag råkade öppna dörren eh, till Jehovas vittnen för ett par veckor sedan ja ah, okej okay. men eh, de ville ju egentligen bara få mig att Äh, läsa en gratis tidning. Ja. Vill jag inte präcka på med prenumerationer och sånt där utan det är här, tidning gratis. Vill du att vi ska skicka den här till dig regelbundet? <laughs> nej, sa jag. Ja, Så jag vet inte. Jag, jag är kanske lite mer hjärtlös. Men samtidigt känns det, känns det bättre att säga nej när de inte säljer någonting. Om ja. de bara vill ge någonting. Men varför öppnar du i första taget va? <här> För att Okej, okay, så här var det. Jag hade dambesök. Ah. Och jag ville, inte, jag ville inte visa mig som en ynkrygg som typ står och tittar ut genom tithål och säger, Shh, sh, sh, till henne. <laughs> Okej. Okay. Om jag hade varit ensam hemma eller om det bara hade varit flickvännen hemma, då hade jag gjort så. Men när jag har någon som jag vill imponera på så måste jag ju vara lite alfa alfahane. Ja, ah, just det. Då, då, då måste du vara lite som min son. Precis. Du, Håkan Ja, Lundblad. Nu är du, du är ute. Eh, du är tillgänglig. Det är jag. Du är av available. Ja. Ah. Eh, vi pratade lite förra veckan. Vi pratade om att jag skulle coacha dig och sådär. Uh, sen IRL så att säga. Ja men precis, för att jag är ju det är kanske är därför jag blir blyg också. För att, uh, för när, att det är när IRL, jag ja. ja. precis, för nu träffade jag ju henne IRL utan att jag har liksom pratat med henne i förväg. Jag har ju liksom inte satt upp en, en, en fasad eller något sånt där, utan jag har ju liksom bara mina eh, direkta sociala skills att förlita mig på och det kanske då jag blir nervös. Plus att jag har märkt mm. att jag blir nervös av, eh, här. jag vet inte vad jag ska kalla dem, good girls eller vad man ska kalla dem. Flickor som inte har massa piercings och tatueringar och konstiga hårfärgar. Flickor som inte de... är på, de blir jag nervös av. Okej. Okay. Ah, ja. mm. Men Jag tänkte att jag ska hjälpa dig lite, lite mer på traven. Ja. <hör> Nämligen. Hjälp mig, jag behöver um, för För att... Uh... Jag eh, ramlar över en sån här, en, en, en, ett ställe på internet som genererar slogans. Ja. Eh, och jag ska komma med lite slogans här nu till dig. Till mig? Ja, och så ska du eh, ja, hissa eller dissa dem helt enkelt. Okej, okay. vad ska det vara slogans för? Ja, jag, jag kan ta ett som ex exempel så förstår du. Ja. Här, här är första sloganen. Är du bred Ja. I trust Tommys penis. Det ska man göra. Mm. Men är det, är det en slogan Eller är det en... den en slogan för min penis. Ja, för dig och din penis liksom. Eller mest okay. för din penis. Min penis har aldrig haft en könssjukdom. Så den ska man lita Nej. på. Ja, så den funkar. Den funkar, penisen och slogan. First class. Tommys penis. Nej, det är den Nej. inte. Den är... Um, det är inte en lyxig penis. Nej. Och den är inte tillräckligt stor för att vara first class. Nej. Det, eh, skulle du säga att det är en mediocre penis? Nej, har? den är lite bättre än mediocre. Ja. Mm. Slightly above average, Tommys penis. Eh, eh, och, och, och, om din penis skulle vara en, en flygplansstol... Skulle den sitta i business class då? Ja, det skulle okay. den. Okej. Mm? Ja. Min, min pjäl i business class. Och det, det kände jag också spontant. Det där var en liknelse som alla kan förstå. <laughs> Fan. Ja, okej. <okay>. Uh... <laughs> Guld! Guld där. Okej, okay, är du med på nästa slogan då? Jag ser, I jag ser, lost det, weight with Thomas Penis. I don't wait. I lost weight. Aha. <laughs> uh, ja. Ja. Uh, Funkar? Det är ju mest... Det, det, det, det, kan, det, kan, det, det känns ju som att det är jag som... som när, jag, när jag har sexat så känns det som att det är jag som har gått ner i vikt. Nej nej, jag, jag tänker ju att det är, liksom, det är typ en sån här blond tjej i typ ja, du vet typiskt amerikanske California hel ylle. girl. Ja, nej, inte California girl för de har typ jeansshorts och linne utan så hel ylle typ så med eh, röd stickad tröja okay, så står de och ler. Ja, precis. Och så står de och ler och så bara I lost weight with Thomas penis. <laughs> Hur? Jag vet inte. Nej. Men det känns jävligt rätt. Ja, ja. Mm. Är, du med, är du med på nästa nu då? Ja, okej. Nej, The world class. Vi har ju Thomas penis. Vi kommer fram att det B var badge. Nej, badge class är Nej. inte min penis. Det är det inte. <laughs> okej, okay. är du beredd? Okej. Okay. Uh, får, får jag lite nike skor vibbar här? Okej, okay, är du beredd då? Uh. Thomas penis, be ready. <laughs> Nej, men usch. Men usch, nej. Okej, okay, jag kan okay. lova... Nej, jag lovar att om, om man någonsin kommer att ha att göra med min penis så kommer man ha gott om tid att förbereda sig. Ja, det låter bra. Mm. Mm. Det kommer eh. inte bli någon så här... Shit, vad händer nu? Okay. <laughs> Start the day With Tommy's penis Ja Ja ah. Ja Morgon sex, vet du, morgon sex ja. Är, vet du varför morgon sex är det bästa sexet? Uh, uh, alltså, alltså, jag, alltså Jag kan ju bara säga Jag är all for the morning sex uh, Alltså dagen efter sex liksom. Mm, jag gillar det för att då slipper man kissas. Okej, okay. mm. jag, jag tänkte bara det att jag känner att jag kan prestera längre och mer på morgonen. Jaha, du bryr om sånt. Ja. Jopp. Yep. Jaha, ja. det, det måste jag tänka på nästa gång om, om det stämmer för mig. För ja. jag vill ju ha någonting gemensamt med dig sexuellt. Jaha, ja, ja. räcker det inte med att vi är buksvågare då? <laughs> Ska vi outa det nu? Jag gjorde det precis. Ja, fan. Ja vi, är, ja, vi är buksvåglar. Ja, vi har... men nu går vi vidare. Okej. Okay. Ja, nu, nu vill jag bonda med dig. Ja. Du, du är min storebror. Ja. Och vi har lägga med samma tjej. Ja. ja. Ska vi gå vidare nu? Ja, vänta, jag vill bara ta några sekunder till. Och <skratt> att verkligen tänka på att min penis har varit det din penis har varit. Okej. Okay. Jag är den första du är buksvågare med. Som, som, som, som jag känner. Ja. Um, ja. Jaha. Jag, jag tror att du är min första buksvågare. Ja. ja det... som, jag, som jag känner. Då då. Ja, ja. ja jo, det är klart att du har fler då. Så. <laughs> Nej, jag bara lägger moskullar. Ja. Och sen har de aldrig mer sex med en annan man. För att jag har liksom ruined them for all others. Ja ja. Gå vi, vi kör på nästa då. Ja. <laughs> Can you feel Thomas penis? <laughs> <laughs> Nej. <laughs> det, det är så här farligt när det är Thomas penis. Is it in yet? <laughs> Jag bara fortsätter här nu ja. Kör. The like one and only Thomas penis. Ja. Ja, uh, tänk bara dra här. Thomas Penis, as good as it gets. Nej. <laughs> Nej. V, v, v, vilken, vilken manlig porrstjärna tror du knullar är bäst? Thomas Penis is the best. Nej, den är inte det. Men du <laughs> där vilken, vilken ja. manlig porrstjärna tro, tycker du knullar, tror du knullar är bäst? Oj. Oj. Oj, det är jättesvårt. För jag, jag, jag har en, en, en kandidat. Alltså, jag, jag har en. Alltså, det, det är en som kommer upp i mitt huvud nu. Um, jag vet inte vad han heter. Han är. Han är. Uh, han är uh, uh, väldigt likt uh, Pete Townsend, <gitarristen>, gitarristen i The Who. Det, det, det är inte åren kommen herre. Är det en till han ser lite äldre kommen? ut. Ja, han ser lite äldre ut. Han kanske inte är det, men han, han ser ut som. Pete Townsend, ritarristen i, i, i The Who. Nu uh, måste jag måste ju googla hur, hur han ser ut nu. Och okej, okay, jag vet ingen manlig porrskådis som ser ut så där. Nej. De har drag. Han är ju lite mer, lite mera, inte, inte som Pete Townsend ser ut idag. Utan mera... Hur han såg ut då? No. Ah, okay. eh, typ... jag, jag, han, på, jag... han påminner om Pete Townsend I alla fall Jag uh... tror att James Dean Knuddar bäst jag, har, jag vet inte jag vet inte vem det är Okej okay. Var, varför, varför, varför Kan jag Inga kvinnliga porrskådisar Men tydligen manliga Ingen aning Tommy Fortsätt med slogans I, I do anything for Thomas penis Thomas penis for president. Jag vill stanna kvar på det där I'll do anything for Thomas penis. Say it with Thomas penis. Det är lite som när du, du, du ville ta min penis och, och ha den som mikrofon. <laughs> Okej, okay, eh, jag vet inte vart det här inslaget leder. <laughs> Ludde sitter och <laughs> roar sig. Vad måste du leda? It's me, Tommy's penis <laughs> Stay cool with Tommy's penis Nej Tommy's penis, stay in touch Ja Thanks, thanks, Tommy's penis Ja <laughs> Way to go, Tommy's penis Ibland, ibland Tommy's penis, for you Ja Saved by Tommy's penis. Har aldrig hänt. Food or Tommy's penis? I'll have Tommy's penis. What is there? Tommy's penis. Just do it. <laughs> you better get inside Tommy's penis. Ah! Oh my god, it's Tommy's penis. Can, can, can you feel Thomas Penis? <laughs> oh. God made Thomas Penis. Oh. My Thomas Penis beats everything. You wouldn't want to miss Thomas Penis. <sighs> Det är så lite av Toms penisinnehåll, shit. Jag har ju återigen ramlat dit när det gäller tv-serier. Det, det är en stor skillnad mellan oss. Jag fastnar ju ofta för tv-serier. Du tittar typ aldrig på tv-serier. Nej, alltså jag. Alltså jag tittar. Jag tittar på serier, men inte på sådana som du tittar på. Utan jag tittar på eh, såhär, Adventure Time och Archer och Aquatine, Hunger Force och King of ja, the ja, Hill och sådär. Precis. Tommy tittar på Tecknat. Vad heter det? Naruto, One Piece, Attack <laughs> ja. on Titan. Ja, jag, jag tittar på Tecknat. Mm. Uh, vad heter det? Uh, bara, bara en snabb fråga innan jag går vidare till det som jag tänkte prata om. Uh, har du kollat på Better Call Saul än då? Nej, det har jag inte. Men jag har ju haft examination i två veckor. Jag har ja. inte gjort någonting. Jag har inte, ens, jag, har inte ens, jag har inte ens legat på över en vecka. Nej. Inte jag heller. Och jag har inte ens haft som examination att skylla på. Nej, men du är ju pappa istället. Ja, ja, Ja, så jag har legat förut. Ja. ja. Äh, ja. Eh, jo, eh, du, du ska definitivt kolla på Better Call Saul. För du gillade ändå Breaking Bad. Och, ja, ja. Jag har svårt att tänka mig att du ogillade soul, karaktären Saul i, i men, Breaking men, Bad. Men det här är alltså så här långt uh, före ja. Breaking Bad. Det här, ja. Han är ung här, han har hår. Han har hår. ja Det är typ 80-talet, äh... eller? Det kan det nog kanske vara. Mm. Tror du vi kommer få cameos? Det är, det har du redan. Det är fullt med cameos. Jaha, från Breaking Bad, eller? Ja, ja, ja. Oj. Det är karaktär, ja. Typ en sån här, så här, så här fyraårig Jesse Pinkman. Nej, det har inte varit. Okay. Du tittar på den. Men det, det, är inte, det, det är inte den som jag har trillat dit på. Utan jag har ju, jag har ju, jag har ju så hårt eh, fastnat i, i Supernatural-träsket. Mm. Sent bord på det tåget, Ludde? Väldigt. Det är typ 2004. Ja. <laughs> det, första säsongen kommer eller något, ja. tror jag. Uh, väldigt sent på det tåget. Uh, men de, de, de, den serien har ju slagit an min Arkiv X-nerv jättehårt. Det är, ju, uh, det är ju en modern version. Alltså det är en ny version av Arkiv X. Med, med två stycken dude. dudes. Ja, exakt. Uh, så är det ju. Men det, det, det är just det här upplägget med övernaturliga fall- Eh, och sen så finns det en röd tråd hela tiden också som följer med. Eh, och precis som Arkiv X så är det de här avsnitten som är lite korkig eh, och som är lite annorlunda och liksom som inte är som vanlig avsnitt. Då är det så jävla briljant. Liksom. Är, det, är, det, är, det är det genuint läskigt ibland? Eh, ja, ja grejen är att första säsongen var ju liksom, då var det så här, kommer jag att palla det här? För att då var det, det var så korta liksom skräckfilmer. Ja, för att, fan. Det som. Typ arkivex. Jag var ju ung när arkivex gick. Och jag, ja, jag kollade ju det. på det när avsnitten sändes här i Sverige. Alltså första gången liksom. På mm. TV4. Mm. Och jag, jag var ju... Jag måste ju ha varit... Jag var ju inte äldre än 12 när jag kollade på arkivex. Först känns det som. Nej. Uh, men det, var ju, det kunde vara riktigt läskigt det också. Ja, jag blev ju traumatiserad av vissa avsnitt alltså. Ja. Skitläskigt. Men, ja, men... Vi ska inte gå in så mycket på själva serien Supernatural. Utan det var, det var en scen i, i ett avsnitt. Ett avsnitt som heter. Om jag minns rätt så heter det In the Beginning. Då en av de här bröderna eh, far tillbaka i tiden. In the beginning det was så hem, from above a sun. Sun, sun, sun, den, den, Dun, dun, dun, den. Mm. Ja. Okay, Och han... Eh, träffar där då sin mamma och pappa som unga. Och då ängen som för honom dit fan, när jag beskriver det här så låter det skitönt. Ja, det gör det. Säger då till honom att de, de samtalar och så var det en, just en mening han, han som, som yttras där då som fastnade hos mig. Och han, han säger då att det är tre till fyra val som man gör i livet som formar en till mm. den man blir Jaha, till det man blir In, inte så här ens livssituation, eller de kanske går hand i hand Ja, det, det gör de ju De formar ens liv och därmed även vem man blir Precis Och, och jag kunde inte riktigt släppa det där utan det där har jag ju funderat på. Uh, uh, och jag tänkte nog att om, om, om vi nu här skulle kanske öppna upp oss lite då för varandra. Ja. Uh, och, och delge, jag till också då såklart. Uh, om vi kan liksom pinpointa de här valen som vi, vi känner kan vara det som har uh, gjort oss till de vi är idag. Som har positionerat liksom. oss där vi är idag liksom. Som personer och i våra liv. Ja. Och, och, och, och jag tänkte... Då må, måste man ju tänka tillbaka lite. Jag, jag, har, jag har en prediction. Jag, har, jag, jag vill förutspå en sak. Mm. Um, din tidigaste punkt mm. kommer inte vara tidigare än 16 års ålder. Min... Mitt första val mm. som jag känner som jag har gjort här i livet som har format mig till den jag är idag mm. det inträffade strax efter att jag hade muckat från ja. lumpen. För det är lite där det känns alltså det är lite där det känns sena tonåren det är lite där som det känns som att de här valen börjar trilla in Ja Innan, innan, innan slutet av tonårsåldern så känns det som att det finns inte, man har inte så många val som kan ändra ens liv. Nej, för, för, för, jag, för, för jag tänkte liksom på det, eller jag, jag skulle kunna jag skulle kunna sträcka mig tillbaka till, till, till, till högstadiet också när, när, när det blir dags att välja gymnasiet, för där, där, där, för jag är en sån i alla fall, att det borde vara så att det valet man gör till gymnasiet, det är den riktningen ens liv ska ta. Förstår du? Alltså, så, så, det, det, var, det var min bild av gymnasiet. Mm. Jag går i högstadiet, sen väljer jag vad jag vill bli när jag blir stor, när jag ska börja gymnasiet. Ja, I alla fall en så här generell inriktning. Ja, och, och saken i den att jag var ju... Alltså, jag, jag hade ju i många, många år... Var det helt inställd på att jag skulle gå till hotell och restaurang. Jag ska bli kock. För jag vill laga mat. Jag tycker det är skitkul att laga mat. Jag vill jobba med att laga mat. Okay. Alltså det visste jag innan jag började sjuan. Så att jag skulle bli kock när jag blev stor. Så, så när jag hälsar på dig och du lagar mat till mig. Då, mm. då, ska, då behöver inte jag tacka dig. Utan, Nej jag tycker det är roligt. Du, du kan ju tacka mig. Ja, att, jag, att jag får laga mat till dig. Ja. Att jag, ja. att jag äter det, liksom. Ja, precis. Ja. Nej, nej, men... Nej, det, det, det känner jag. Men, men grejen är den att... Och, och, jag kan inte riktigt säga om det är ett sånt val. För, för det blev ju inte hotell och restaurang för mig. Utan jag mm. hoppade ju på medieprogrammet. Och det berodde ju på att... Jag visste inte ens om att medieprogrammet fanns. Det var ju jätte... Det hade bara funnits i några år. I Uppsala, den utbildningen. Och när man gick i nian, då hoppade man... Alltså, man åkte, man åkte på studiebesök på alla gymnasieskolor. Jag var ju till och med på bondegymnasiet. Fan, lantbruksgymnasiet. Mm. Bara för att, liksom. För då slapp man var i skolan den dagen. Mm. Uh, så jag åkte givetvis när det var liksom studiebesök på, på medieprogrammet. Men grejen var den att då... Jag hade ju... Jag tror jag hade tidigare i podden att... Vi var ju ett gäng grabbar som hade eget typ filmbolag när vi gick i högstadiet. När vi gjorde filmer på helgerna och som vi typ lånade ut i kafeterian och sådär. Uh, och det var ju någonting som jag höll på med på fritiden så bara, kan jag gå i skola och göra det här som jag tycker är så roligt? Så då blev det ju det. Så Men det, det, känns... är inte, det är inte helt otroligt att du en vacker dag blir tv-kock? Nej. <laughs> Precis. Det är det vi kommer komma fram till nu, att det är den, det är den riktningen jag ska ta i mitt liv. Ja. För att det ska bli fulländat, liksom TV-kocken. Ja. Och, och så får du ligga med Tina. Ja, Nej, men, men, men, men, men det känns som att det, det var liksom. Det, det kändes inte som något definitivt val. För jag menar, gymnasiet för mig, det var ju bara ploj. Alltså det var ju tre år när, liksom när man var ironisk. Ja. Det, det, alltså det, det var vad gymnasietiden gick ut på, att vara så ironisk som möjligt med allt man gjorde. Eh, sen ryckte jag in i lumpen eh, och sådana saker. Sen efter lumpen, då var det det här, eh, jag hade ju inte en aning om vad jag skulle bli när jag blev stor. Nej, man har ju eh. inte det. När jag hade muckat. Liksom, jag, hade lump alltså, jag gick ut gymnasiet. Jag visste ja, men, jag, jag jobbar på Kåpesvets och smidiga ett halvår. Sen ska jag rycka in i lumpen. Det var, liksom, det var min plan. Eh, sen när jag muckade, då var det så här hopp. Och så fick man bedraget som man köpte öl för typ. <laughs> eh. Men om de skulle sagt till dig då Ludde, typ så här, eh, hörru Ludde, du, du ska bli dagens Skulle Skulle du typ så här om lumpen ludde, skulle han typ bli förnärmande man säga, och fan är du böger eller något sånt där? Ja men li li lite så var det ju för att det, var ju det, det var ju det som hände jag fick ju ett erbjudande om att liksom börja jobba på, på skolan då i Knutby uh -huh. och jag liksom såhär, ja ja, whatever uh, men så liksom det så här: men kom, kom på intervju, det, det skulle passa jättebra och så typ så här, fan jag behöver ju ha pengar liksom och så då tog jag det beslutet att Gå på intervjun och jag tog beslutet att ta det där jobbet. Mm. Och hade jag inte tagit det jobbet. Då hade jag aldrig någonsin kommit på tanken att eh, sen plugga fyra år till på högskolan för att bli lärare. Nej. Nej. Så, så där, där, där känner jag i mitt första. Jaha, att du började på, på, på den skolan alltså? Nej, nej. Att jag, tog, att, att jag hoppade på och började jobba. Ja, men precis. Inom, inom barnomsorgen. Precis. Det, det, är, det är det första valet jag gjorde som, som, som jag kan liksom kännas är någonting som har gjort avtryck i mig och som märks på mig idag. Och då, och då var du 1920 eller något sånt där. Ja. ja. Du när Ditt första då? Uh, mitt första var lite tidigare än ditt första. Mm. Uh, mitt första var väl när jag var 17 och jag uh, hoppade av gymnasiet. Det uh, påverkade mig väldigt länge sedan. Uh, jag mådde otroligt dåligt under min gymnasietid och uh, det, det märkte ju lärarna uh, ganska fort uh, jag var ju sällan närvarande, jag skolkade mest, satt hemma och spelade tv-spel. Och när jag väl var där så var jag liksom en skugga i bakgrunden, eller hur man ska beskriva mig. Så mm. jag blev ju skickad till Kurator. Och efter att jag hade varit hos Kuratorn en, en hel termin... och det måste ha varit svårt att nå mig eller något sånt där jag vet inte, jag var i en djup jävla depressioner om man ska säga och Kraton bara gav upp och sa alltså Tommy du kanske borde hoppa av och det kanske låter som en jättehemska sak för Kraton att säga men mm. det gick liksom upp som ett ljus för mig att shit jag kan hoppa av jag måste inte göra det här. Och då hoppade jag av uh, i mitten av uh, andra året. Men det där är väl en typisk sån där grej som <hör> jag har lärt mig nu under senare år. Att där och då var ju skolan någonting som gjorde att du mådde dåligt. Mm. Ja. Och, och, det, och, och det är ju en... alltså det kan, Jag menar, som... som alla lyssnar och sånt vet. Jag, jag mår ju om väldigt dåligt just nu. Men jag, det är ju variabler i mitt liv som jag inte kan göra någonting åt. Mm. Men, men, men just din situation med skolan. Det var ju någonting du kunde... Det kan, kunde ju du påverka. Men du visste ju inte om det. Jag Nej. kan tänka mig att, att Tommy trodde att jag måste gå i gymnasiet. Ja, men det var ju inte ens en norm som man ifrågasätter. Och mina föräldrar Nej. har liksom fostrat mig efter att... Så här, tänka utanför normer, så att säga. Men mm. det dök liksom aldrig upp som ett alternativ i mitt huvud. Nej. Så det, det, ja. Och sen så eh, satte det ju liksom spår. Hoppa av gymnasiet, plugga på folkhögskola, plugga på komvux och så vidare. Mm. Så det, det, det, det etablerade någonting i mig. Ja. Mm. och om, om, jag, om jag tänker vidare då. Vad som. som, som ja, är <hör> vad, vad, vad nästa liksom val eh, i mitt liv. Vad det kan vara. så Jag har lite svårt att se. Jag, jag, jag, jag, jag vet vad mitt sis, senaste val var. Det vet jag. Men däremellan, så känns det som att jag har ju. Där jag är idag har jag ju hamnat på grund av att jag har gjort val tidigare också. Men de känns liksom lite... Det är luddiga på något sätt. Mm. Men det det, alltså, det, det, det... det känns fel av mig att säga att att valet att jag valde att skaffa barn. Att det ska vara en sån sak. Det tycker jag väl ska. Ja, fast... <får> Jag har lite svårt för att det känns inte som att det är någonting jag har valt utan det är någonting, till skillnad från dig så det är det någonting jag har tänkt att, alltså det, det är precis för att verkligen så här förenkla det, jag förringar absolut inte det här med att skaffa barn, det är, alltså, det är ett jättestort beslut liksom från den dagen du, du blir förälder så har du sånt jävla stort ansvar. liksom Men det, jämförelse jag tänkte göra. Det, det, det är precis samma sak som att. Ja men Som jag. Ja men nu. Om jag tänker så här då, när, när, när Xbox One släpps i Sverige. Ja. Då ska jag köpa ett sånt. Ja. Förstår du? Det, ja. det, det, det är ett sånt val jag gjorde. Att och, och, och, och skaffa barn för mig. Det, jag liknar inte alls det med att köpa tv-spel. Men det, det, var, det har alltid var, för, varit. Försöker du säga att du det, inte tänkte det för det? Eller Nej, nej, nej, nej, nej, Men det har alltid varit någonting som... Självklart. Alltså ända sedan... Det har varit självklart, ja. Tack. Okay. Det har varit så självklart för mig. Okej. Okay. Varför Det är då? liksom ingenting som jag... Ja... Ja... Fan, shit. Varför har det alltid varit så självklart för mig att Ä jag ska skaffa barn? Har det varit en biologisk drift eller har det varit en social drift? Ja, alltså det, det, det är inte... Mm. Alltså, det där, Gud, det här är svårt att tänka ha, på nu för jag menar, Har du känt att, kände du att det är liksom det, är liksom det som, som Som jag och skolan Att det är liksom det man ska göra Det är liksom det som förväntas Klart man ska göra det Det hör till Ja, så är det ju För, för jag accepterar ju att du Lever ett sånt liv Där du har valt bort att du aldrig ska skaffa barn Liksom mm. och, det, det och det är ju faktiskt. Det, och det, och det kanske låter så, här, fan, klart, klart du gör det. Men nej, det är, inte, det är inte självklart. Det är jättemånga som blir provocerade av det. Jo, men precis. Det vet men jag. Men jag, jag blir ju inte det. Eh, för jag menar, jag, jag, menar, du, jag menar, du har ju berättat varför och sådär. Eh, nu, nu, gud, nu låter det här som att... Eh, det, det, är inget, det, är inget, det är inte konstigt så att du vill inte bli farsa. Punkt slut. Ja. Men, men det har jag alltid velat bli. Mm. Um, och, jag, och jag vet inte om det är att jag har haft någon så här Jag Bilden av hur jag Alltså den, den, den farsa Jag är idag Det är inte den farsa jag tänkte att jag skulle bli När jag tänkte på att jag ska skaffa barn uh, Nej du är ju förmodligen Vilt skilda omständigheter Ja det är ju det men så, så, så det är därför att det är ett jättestort beslut man tar att man ska skaffa barn liksom. Oh ja. Det är ju liksom men men men, men till skillnad alltså mm. men, men det var ju liksom så, det har alltid varit så självklart för mig så det var ju liksom inte så här, genomtänkt alltså det, när, när när alltså då, då när, när sonen alltså äldsta när landon blev blev till så att säga. Jag gick ju fortfarande på lärarutbildningen då. Det var liksom inte färdigt att jag hade jobb eller något sånt där. Liksom. Det var inte inte här. Kan man säga att du nästan inte ser det som ett beslut utan bara någonting som hände? För att det var så självklart att det var... En... För ett beslut, om man ska fatta ett beslut så måste det ändå finnas ett visst övervägande mot den ena eller den andra sidan. Mm, precis. Men om det inte finns, oh. någon, om det inte finns någon så här tankeprocess bakom ett beslut, är det liksom ett beslut då? Mm. Utan om, om det bara är någonting självklart som man gör. Mm. Så det beror ja, på hur har, man ser det. Jag, jag vet, det är det som är så svårt, liksom. Mm. Det är därför jag har så svårt att se det som att det skulle vara ett av de här livsdefinierade valen jag har gjort. Ja, Givetvis. Jag menar, skulle jag inte ha barn så skulle jag ju inte... Ja, det har, ju, det har det... ju påverkat, men har det varit ett beslut? Jag, jag, är, Precis. Lite, jag är lite likadan där, för att jag, jag funderade på om jag skulle sätta nummer två då, då som eh, min, min första kärlek liksom. Men mm. det var ju inte ett beslut jag fattade. Alltså, jag fattade ju beslutet att åka och träffa henne och, och inleda någonting med henne. Som mm. påverkade mitt liv väldigt drastiskt. Men det var ju inte mm. ett beslut jag gjorde. Man väljer ju inte att nu ska jag bli kär i henne. och Hon ska bli kär tillbaka och vi ska inleda någonting som förändrar mig. Nej, och det är väl lite samma sak som att skaffa barn. Det väljer man inte heller, utan det händer att man träffar någon som man känner att man kan skaffa barn med. Mm. Liksom. Mm. Det är liksom inte så här... Eh, så att, ja, det är svårt. För menar, då skulle man ju kunna förlänga det. Alltså mitt då, jag tog beslutet att eh, börja jobba i, med barn. Mm. Och, och i och med det sen så tog jag beslutet att utbilda mig också. Mm. Um, men däremot om jag tänker för mig det, det kommer på köpet men undrar om inte mitt om mitt beslut att flytta till Jävle från Uppsala till jävle uh, skulle kunna vara en av de här sakerna mm. som formar mig. Uh, nu, nu, visst då kan man ju likställa det för jag flyttade ju hit på grund av kärleken mm. gjorde jag ju mm. men det var ju liksom ändå inte så här lätt att bara göra det heller nej nej uh, uh, för det, det, har jag ju, det har jag ju jag vet inte om jag nämnt i podden men jag pratar med dig om det för att det låt jag, jag låter så fjantigt, men jag var ju någon i Uppsala det låter ju jättetönt i Knutby Ja, och absolut i Knutby. Ja. Det var ju så. Liksom, ja. alla, alla visste vem man var. Och jag hade ju liksom jävligt good thing going i Uppsala. Det var så jävla. jävla tvärtom för mig när jag flyttade till Jävle. Ingen i Bollnäs ja. vet vem jag är. Nej, så för dig kvittade det liksom. Ja, jag hade, jag hade ingenting som höll mig kvar. Och det hade Nej. jag inte Jävle heller. Alltså det var ju tråkigt att det var ju liksom... Du och jag hade ju egentligen inte börjat hänga på det här sättet när jag flyttade från Jävle Heller. Så jag det kändes ju liksom inte som att jag lämnade häng med Ludde heller. Nej nej nej, för, för alltså när, när du bodde här alltså vi började ju umgås efter du flyttade till Stockholm. Nej men precis. Och det, det funkar ju så det var ju samma när jag flyttade till Stockholm också att det var ju liksom det var ju inte så märkvärdigt. Nej. Men jag vet inte om det skulle kunna <skull> skulle kunna vara något som har form Fast jag vet inte om liksom att, att, att flytten till Gävle har format mig till den jag är idag. Då måste man ändå... Alltså shit, det här blir så jävla analyserande. Men då blir jag så här. Om jag inte hade flyttat till Gävle. <skull> hade, då hade kanske inte ens den här podcasten funnits. Nej... Kan, nej, kanske inte. Och inte svamprike heller kanske. Nej, och, och, och jag menar, det går ju inte att eh, komma ifrån att den här podcasten, men, men, men, men svampriket då som du och jag startade för fem år sedan. Mm. Det är ju någonting som har funnits med nu i våra liv i fem år. Och faktiskt har präglat det ganska mycket. Det har präglat det nåt sinnet av helvete skulle jag vilja säga. Mm. Um... Så, så, så beslutet att starta en, en tv-spelsblogg tillsammans med dig då? Ja, det undrar jag också. Måste, ska det vara en... För det känns så större för mig än flytten till Stockholm till exempel. Ja, men, men sen... det känner jag också. Men sen kan jag ju inte försumma typ beslutet att flytta ihop med Gabriella för nio år sedan Nej. och jag kan heller inte försumma eh, och börja plugga till förskollärare såklart. Det jag försummar mina också. barn och, och, och, och <laughs> håller en tv spetsblogg som är viktigare. Jo men det är ju att men, du, det, är, det, det har ju med din definition av val att göra. Jo, för, för att starta en tv spetsblogg har ju aldrig varit någonting självklart för mig liksom. Nej, Precis. Det är ju ja, någonting man, man väljer att göra på ett annat sätt. Och det är ett aktivt beslut, liksom. Nu ska jag satsa på det här. Liksom. Här är det ju. Mm. Ja, där skulle jag nog... Där skulle nog jag vilja... Eh, jag kör nog på det. Och sen... Och sen <coughs> inte bli för långrandiga, men mitt, mitt, mitt sista och tredje <coughs> beslut... Som har liksom format mig och mitt liv där jag är nu. Det var ju det jättejobbiga beslutet jag tog eh, när jag eh, väl bestämde mig för att separera från barnens mamma. Ja, och där kan vi ju snacka val. Jag vet, inte om jag, ja. jag, jag vet ju inte om, om det är det eh, största valet, men jag tror definitivt att det är det svåraste valet. Mm. För att jag, jag var ju med... Jag, jag var ju lite av ett bollplank under den processen. Mm, mm, mm. Och det var, Gud, ja. det var ju ett väldigt eh, stort beslut. Och inte ett beslut som du tog eh, lättvänligt. Nej, det tog väldigt lång tid. men mm. man, man, Jag har ju liksom inte varit i den situationen. Men jag har... Eh, varit i, i, i ett, en mikro, ett mikrokosmos av den situationen. Och mm. det är ju väldigt svårt, oavsett om man är med någon som gör en själv illa eller om man är den som gör någon annan illa. Mm. Så det är så lätt att bara vänta och se om det blir bättre. Mm. exakt. Man, man, man, man vill inte ge upp, utan man, man ger en chans till och väntar och ser om det blir bättre. Mm. För att man vill inte att, att det bara ska ta slut liksom. Det är så himla svårt. Så man bara drar ut på det. Mm. Hoppet är liksom det sista som försvinner. Det är så svårt att ha ihjäl det. Ja, så är det ju. Där har jag nog mitt tredje. Eh, faktiskt. För att, och, och, om jag tittar utifrån och tittar på den ludde som, som är här idag så är det nog de tre stora grejerna tror jag. Ja. Men vad, vad, du då, slutgiltiga? Får jag gissa? Ja, gissa. Är det beslutet att starta ett öppet förhållande? Det är fjärde i så fall. Okej. Okay. För då har vi hoppat av gymnasiet. Ja. Och sen har vi flyttat ihop med Gabriella Och sen, sen... utbildat sig till förskollärare. Och sen öppet förhållande. Men jag vet inte om öppet förhållande är så jävla formande. Och... Det, det, det återstår att se. Det återstår att se. Fast jag märker ju skillnad på dig. Ja, och du är inte den enda som säger det eller? Nej. Knull du, du är ju en helt annan. Ja. ja, ja. Man, det, det påverkar att få knulla runt lite antar jag ja Och vet du vad, med de visa orden Tommy ja. så känner jag att det börjar bli dags att runda av veckans avsnitt faktiskt Absolut Så vi, vi våra läsare får, ta helt, får helt enkelt ta med sig det att eh, knulla man runt så händer det saker Ja yeah. <laughs>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 Parenthetical Uh Shit motherfucker ass tits Cunt cock motherfucker shit ass tits Motherfucker shit come on Pickity fuck pickity fuck Pickity fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck